Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah yudlil fala hadiyalah.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 wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini diumul itsnin pada hari senin yaitu 6 Januari 1000 atau 2025 Masehi atau 8 Syaban ya 86 rojak, 7, 8, 6. Pada tanggal 6 rojak 1446 Hijriyah, yaitu bersamaan tanggal Masehi 6. Ayuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali melanjutkan majlis kita yang mulia ini yaitu majlis ilmu yang di dalamnya kita membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala demikian pula hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para as-salaf Para imam-imam pendahulu kita yang soleh baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in, tabi' tabi'in tabi dan seterusnya dari tokoh-tokoh imam nubala a'immah ha ahli sunnati wal jamaah. Walhamdulillah ini merupakan nikmat yang terbesar barakallahu maka pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana jadwal yang tertulis pembahasan kita adalah tentang menangkal tipu daya syaitan nah demikian para kalafikum judul yang tertera yang kita akan bahas atau jelaskan terkait dengan maudu atau pembahasan tersebut yang insyaallah ta'ala saya akan menukilkan dari kitab yang ma'ruf yang antum sering dengarkan dan juga dari penulisnya yang ma'ruf Imam min aimmatis sunnah yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan yaitu kitabnya Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar yang masyhur dengan Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullahu taala yang beliau dilahirkan pada tahun 691 hijriah dan meninggal pada tahun 751 hijriah. Yani beliau di abad ke-8. Nah beliau adalah merupakan murid yang masyhur dari Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullahu Taala. Dan kitab beliau ini adalah khusus menjelaskan tentang tipu daya syaitan bagaimana kita menghindarkan diri dan melepaskan diri dari jerat-jerat syaitan dari tipu daya syaitan dari senjata-senjata syaitan maka barakalafikum sebelum kita memulai maka kita berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam suratu al-A'raf pada <tuh> pada ayat yang ke-17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa bima agwaytani la ak'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa'an syama'ilhim wa'la tajidu aktaruhum syakirin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yakni terkait dengan sumpah syaitan iblis la'natullah alaihi. ketika dia mengatakan yakni terkait dengan perintah Allah ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam yang dicipta dari tanah dan dia dicipta dari api. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam AS, tetapi dia sombong. Dia mengatakan khalaqtaani min narin fa Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Bagaimana aku bersujud kepadanya? Nah, yang dia mengatakan ana khairum sebelumnya aku lebih baik dari dia karena engkau ciptakan aku dari api sementara dia dicipta dari tanah Walhasil dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta tenggang waktu A'zirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin beri aku tenggang waktu setelah engkau menyesatkan aku ya Allah beri aku tenggang waktu untuk menggoda manusia menjerumuskan manusia maka Allah katakan innaka minal mundzirin engkau adalah termasuk yang diberi tenggang waktu lalu dia mengatakan fabima agwaytani laqaudannalahum siratal mustaqim dengan sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah maka aku akan duduk menghalangi mereka manusia ini dari jalanmu yang lurus Aku akan duduk Menghalangi manusia ini Dari jalanmu yang lurus Dari kebenaran Disimpangkan kepada kesesatan, kebatilan Kepada kebinasaan Kepada siksaan neraka Nah, itu sumpah syaitan Ya Fabima agwaitani la'akudanna lahum serata kal mustaqim Thumma la'atiyannahum Min bayni aidihim Wa min khalfihim Wa an aimanihim wan syama'ilihim wala tajidu aktsarhum syakirin kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depannya dari arah belakangnya dari arah kanannya dari arah kirinya kemudian dia mengatakan wala tajidu aktsarhum syakirin engkau tidak akan mendapati mayoritas hamba-hambamu itu orang-orang yang bersyukur yakni sebaliknya engkau akan mendapati Kebanyakan dari manusia hamba-hamba ini kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. itu pernyataan syaitan iblis laknatullah alaihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral wal akhwat wal muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah menjadi senjata syaitan. Ya, kita harus mengetahui Bagaimana cara syaitan melumpuhkan manusia? Nah, dengan apa syaitan mencerumuskan dan menyesatkan umat manusia dan khususnya umatul Islam? Nah, barakalafikum maka al Imam Sahabat Ibn Abbas r.a menafsirkan firman Allah subhanahu wa taala tersebut sebagaimana yang dikutipkan oleh Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Summa la'atiyanahum min baini aydihim ai ushakikuhum fi akhiratihim." Yakni syaitan akan mendatangi mereka, menghalangi mereka dari depannya. Yakni aku akan memasukkan keraguan pada mereka tentang akhirat mereka. Jadi Diberi keraguan tentang apa? Kehidupan akhirat, tentang janji-janji di akhirat, ya ataupun ancaman-ancaman di akhirat, bahwa itu tidak benar, dimasukkan keraguan dan sebaliknya, wamin khalfihim, aku akan datang dari arah belakang mereka, kata beliau, uragibuhum fi dunyaho, aku akan mencermuskan mereka untuk cinta dan tertarik. Ya terpedaya dengan kehidupan dunia ini Nah dihalangi Dari akhiratnya diberi keraguan Tentang dunianya diberi semangat Diberi keyakinan Ya motivasi kepada dunia Tetapi akhirat Dimasukkan keraguan Barakallahu fikum Wa an aimanihim Adapun dari kanan mereka Kata Ibnu Abbas Radiyallahu talanuh Usyabbihu alayhim amradidihim Aku memasukkan subhat dalam urusan agama mereka. Aku akan memasukkan kepada mereka subhat-subhat. Pengkaburan-pengkaburan. Telbis. Penyamaran. Dalam perkara dalam urusan agama mereka. Sehingga menjadi kabur. Menjadi terbalik. Urusan agama mereka ini. Dan dari kiri mereka. Ia'ni. Usyahhi lahum al-ma'asih. Ya atau ushi lahum al maasi, yani aku akan masukkan syahwat keinginan yang kuat, hasrat yang tinggi terhadap dosa dan maksiat. Ini penafsiran sahabat ibnu Abbas. Sehingga dari sini al Imam Ibnu qayyim rahimahullah taala mengatakan bahawa syaitan memiliki dua senjata, memiliki dua senjata yang menjermuskan umat manusia. Dan khususnya umatul Islam, yaitu senjata subhat dan senjata apa? Syahwat. Senjata subhat dan senjata syahwat. Dan ini fitnah, ya? Fitnah subhat dan fitnah syahwat. Apa itu fitnah subhat para khalifah? Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Setelah beliau menyebutkan dua jenis fitnah atau senjata syotan ini. Yaitu subuhat dan syahwat. Adapun subuhat kata beliau wahyaa al-zamul fitnah Ini yang paling besarnya dari dua senjata syaitan dari dua fitnah tadi. Adapun yang kedua fitnah syahwat dan wakadaiyat dami anilil abdi, wakadaiyat faridubi ahdahumah. Terkadang dua senjata ini, dua fitnah ini terkumpul pada seorang hamba dan terkadang satu saja apakah itu dia terfitnah dengan syubhat saja tidak syahwat ataukah dia terfitnah dengan syahwat saja tanpa syubhat ataukah bisa jadi dia terfitnah dengan kedua-duanya maka dia berarti orang yang lumpuh dengan senjata setan fana sallallahu alaihi wasallam tawal afiyah fa syubhat min dhafil basirah وكلة العلم ولا ولسيما إذا اكترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى فهناك الفتنة العظمى والمسيبة الكبرى فكل ما شئت في ضلال سيء للقصد الحاكم عليه الهوى ولا الهدى مع ضعف بصيرته وكلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم wa huwa min alladhina qala Allahu ta'ala fihim iyattabi'una illa dhanna wa matahwal anfus fitnah syubhat senjata syaitan yang berupa syubhat ini bersumber dari dha'ful basirah karena kurangnya ilmu kurangnya pandangan dan ilmu seseorang ya yakni dia jahil terhadap agama Allah sehingga begitu mudah diterpa dengan subhat pengkaburan penyamaran di dalam agamanya karena kurangnya ilmu Barakalafikum. Apalagi kata beliau idhatul nabi dalikah pasadul qasdi kalau orang yang sudah kurang ilmunya ini tadi ditambahi lagi dengan niat tujuan yang rusak hatinya rusak niatnya rusak jelek buruk maka kejelekan di atas kejelekan musibah di atas musibah 6 nah, orang yang seperti ini akan dikendalikan oleh hawa nafsu kehidupannya gerakannya akan terkendalikan dikendalikan dengan hawa nafsu 6 nah, maka kata beliau terjadilah fitnatul uzba fitnah yang sangat besar fitnah yang agung musibah yang besar dan ucapkanlah apa yang kau ingin ucapkan padanya dari kesesatan dari hawa nafsu jauh dari petunjuk na'am jauh dari petunjuk nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah utus beliau dengannya dia jahil dengannya dan hatinya niatnya buruk jelek rusak mana salawat wal afiyah Maka orang-orang seperti ini masuk dalam firman Allah Taala. Iyat tabi'una illa don wa matahu Tidaklah dia ini kecuali hanya mengikuti sangkaan-sangkaan, ya dan hawa nafsu. Sangkaan maksudnya subhan jahil. Tidak dibangun di atas ilmu yang jelas. Tidak dibangun di atas ilmu yang benar yang sahih dari para Al Quran dan Sunnah yang dipahami dan praktekkan oleh para salaf tetapi dia memahami dengan kejahilan tadi dengan sangkaan-sangkaan semata sehingga dia menjadi orang yang tahwal amfus hanya mengikuti hawa nafsunya dalam kehidupannya waliyaddbillah <tuh> naam maka musibah di atas musibah waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anna ittiba'al hawa yudillu an sabilillah sungguh Allah taala telah memberitakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa orang seperti ini yang hanya mengikuti hawa nafsunya, dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ta'ala firmankan, Ya Dawuda, inna ja'alnaaka khalifatan fil-aruh, fahkum bayna al-nas bil-haqqa, wala tattabi'il hawa, fayudhillaka an sabiilillah, inna al-lazina an sabiilillah, lahum azaabun syedidum, bima nasu yawmal hisab. Wahai Daud kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di muka bumi Sebagai khalifah pemimpin di muka bumi ini Fahkum bainan nasibil haqqa Maka tetapkanlah hukum di tengah-tengah manusia Hukum yang hak, yang benar Bukan hukum yang batil Bukan hukum yang samar ya hawa Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu dengan itu Yudil Lukaan sabillillah menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahuwataala. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan diancam dengan azab yang pedih, siksaan yang pedih, yakni siksaan api neraka Allah Jalalawala. Nabi manasu yau malhisabe. Karena dengan sebab apa yang mereka lupa kepada hari perhitungan, yakni hari kiamat. Naam Maka ayuh, al-ikhwatul fil akhwat rahimani warahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menasihatkan kepada NabiNya Dawud alaihissalam untuk menetapkan hukum di tengah-tengah manusia di atas ilmu, di atas wahyu kebenaran al-haq, bukan di atas kebatilan, bukan di atas subhan. Dan juga Allah melarang NabiNya Dawud alaihissalam untuk mengikuti hawa nafsu. nah sehingga dengan itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala berarti subhat kebatilan, subhat hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala wahadihil fitnatu ma'aluha ilal kufri wal nifa' wahiyal fitnatu fitnatul munafiqin wa fitnatu ahlil bidah ala hasbi maratibi bida'ihim fajami'uhum inna btada'u min fitnatis subhat alatishtabaha alaihim fihal haqq bil batil wal hudaun bil zalal naam fitnah ini ujungnya na'udzubillah subhat ini ujungnya kepada kekufuran kemunafikan naam berujung kepada bisa menjadikan seorang, seorang menjadi kafir menjadi munafik, naam dan menjadi ahlul bid'ah ya ya Menjadi apa? Ahlul bid'ah Sesuai dengan tingkatan bid'ah-bid'ah mereka Nah maka seluruh mereka ini Ibtada'u Mereka terjatuh dalam bid'ah-bid'ah Karena fitnah syubhad tadi Karena senjata syubhad Senjata syutan berupa syubhad Yang tersamarkan kepada mereka Kebenaran dari kebatilan Tersamarkan pada mereka Petunjuk dari kesesatan Dan sebaliknya Samar mana yang hak mana yang batil? Mana petunjuk mana kesesatan? Tetap tercampur aduk. Ya, bercampur aduk. Bahkan terbalik. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang petunjuk dikatakan sesat, yang sesat dikatakan petunjuk. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah Semua terbalik. Ya, ketaatan dikatakan maksiat, maksiat dikatakan ketaatan. Karena sallallahu alaihi wasallam alafia orang yang seperti ini berlumuran dengan subhat. terjatuh, terkenah, terlumpuhkan dengan senjata setan yaitu fitnah subhat. Wala yunji min hadhil fitna illa tajdid tajridu tibair rusul sallallahu alaihi wasallam wa tahkimuhu fi diqiddin wajlihi dhahirih wa batinihi wa aqaidihi wa a'malihi haqa'iqihi wa syara'iqihi fayatalaqqa anhu haqa'iqal iman wasyarai'il Islam. Ila akhir kalami Allah. Orang yang seperti ini tidak akan selamat. Ya. Dari fitnah ini tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kata beliau kecuali dengan tajridut rasul, memurnikan ikutanmu kepada Rasul sallallahu alaihi memurnikan ikutanmu kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wathaki muhfidik kitabin wajilihi dan menjadikan Rasulullah sebagai hakim, ya dalam seluruh agama yang detailnya, yang terperincinya ataupun yang globalnya, yang nampak ataupun yang tersembunyinya perkara akidahnya atau amalan-amalan ibadah atau perkara hakikat hakik ataupun seluruh hukum-hukum syariah semua wajib anda memburdikan ikutanmu kepada siapa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini obatnya senjata subhan tidak harus memahami perhatian ihtimam terhadap sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengamalkannya mempraktekkannya dan menjadikannya Sebagai hukum Dalam seluruh Kehidupan kita Barakallahu fikum Ya, mana dalilnya Apa yang disebutkan oleh beliau Rahimahallahu ta'ala ini jelas Ya Kita sudah terangkan pada Pembahasan tentang usul-usul Salafiyah Usul-usul ahlu sunnah, usul da'wah salafiyah Ya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Barjar dan para ima yang lain Para ulama Naam Ayat mihnah yang sudah kita bacakan. Kul inkuntum tuhibun Allah fattabi'udhi yubibakumullah. Ya, Imam Hasan Al Basri mengatakan ini ayat ujian. Bahawa kalau engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Hasan Al Basri ketika menjelaskan ayat itu dalam Surah Al Imran ayat 31. Katakan, wahai Muhammad jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Mengampuni dosa kalian. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Kata Imam Hasan al-Basri dalam menafsirkan ayat tersebut. Ja'ala Allahu ala matahubbihi iya'ub. Ibtiba'u subnati rasulihi sallallahu ala sallam. Bahawa Allah menjadikan tanda alamat. Kecintaan kepada dirinya, kepada Allah. Adalah mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Memurikan ikutan kita kepada beliau, kepada sunnah beliau alaihissalatu wassalam 6 ucapan imam Hassan al-Basri itu dinukilkan oleh imam al-lalikai rahimahullah dalam kitabnya i'tiqat ahlu sunnah i'tiqat ahlu sunnah wal jamaah dan sikap terhadap alul bid'ah wal hawa 6 maka al-imam bin Qoyim mengatakan rahimahullah bahwa tidak ada jalan untuk selamat dari fitnah subhan ini Melainkan dengan memurnikan ikutan kita kepada sunnah. kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai hakim dalam seluruh apa yang kita perselisihkan dan ini Allah taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an ya seluruh apa yang kalian perselisihkan kata Allah Subhanahu wa taala apa ayatnya fi masajjar bainakum tsummala Yajidu fi amsal haraja mimma qadaita wa sebelumnya ya kata Allah Subhanahu wa taala Fala wa rabbika khair fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma sajara demi rabb way Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah nah Demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna hatta yu'hakimu ka fi Tidak akan diakui keimanan mereka, keislaman mereka sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari seluruh apa yang mereka perselisihkan. Summa kemudian la yajidu fi anfusihim kharajah. Tidak boleh ada di dalam dada mereka tersisa, tersimpan rasa sempit sedikit pun. Dalam Mengikuti Sunnah Rasulullah dalam menjadikan beliau sebagai Hakim. Sumbala Yudhivamsim Harajan. Mimakodoid. Waiusan limutas lima dan dia berserah diri sepenuhnya, menerima sepenuhnya. Beristislah. Subhanallah. Bagaimana Allah Taala menjadikan, memerintahkan, diawali dengan sumpah, memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai Hakim. Dalam seluruh apa yang kalian perselisihkan Dalam kehidupan kalian Dalam agama kalian Barakalofikum Seluruhnya Kemudian Allah tambah Tidak boleh ada rasa sempit Di dalam dada kalian Dan wajib menerima dengan Sepenuh dada, selapang dada Nah Maka ini dalil yang jelas bahwa seseorang Muslim tidak akan selamat dari fitnah tadi kecuali dengan memurnikan ikutannya kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam seluruh hal demikian pula kata beliau wa ma yuthbituhu lillahi min as wal afal wal asma wa ma yun yun anhu mengikuti seluruh apa yang Allah tetapkan pada dirinya dari sifat-sifat yang sempurna sifat zatiyah ataupun sifat fi'liyah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh nama-nama Allah dan wajib menghilangkan seluruh apa yang Allah hilangkan dari dirinya kama yatalaqwa anhu hujubus salawat sebagaimana juga wajib kita menegakkan sholat-sholat dengan waktu-waktunya bilangan-bilangannya juga dalam hal zakat, kadar-kadarnya kepada siapa disalurkan yang berhak menerimanya Wajibnya berwudu, mandi junub, puasa Ramadan dan seluruh perkara-perkara din wajib menegakkannya di atas sunnah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nam, tidak boleh melakukan bidah-bidah. Ya, bidah-bidah itu adalah di budaya syaitan berupa senjata subhat tadi. Nam. Bidah ini merusak pola berpikir manusia. Akalnya terbalik. ya Sehingga orang yang bidah ini terhijabi dari pintu taubat. Tidak bisa bertobat. Bagaimana dia mau bertobat? Bidah yang dia lakukan dia meyakini itu kebenaran. Dan sebagai bentuk ibadah. Pilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin dia bisa bertobat. Sampai dia... Jelas bahwa apa yang dia lakukan itu bid'ah, batil, salah Maka itu baru bisa bertobat Dia akan tinggalkan Dan melakukan kebenaran Oleh karena itu Rasulullah SAW Bersabda alaih salatu wassalam Inna allaha hajabat kulli sahibi bid'atin Hatta yada bid'atahu Sesungguhnya Allah menghijabi Tobatnya pelaku bid'ah Sampai dia meninggalkan bid'ahnya Kalau dia tidak tinggalkan bid'ah Tidak mungkin, tidak mungkin bertobat Nah, oleh kerana itu Barakah Lafiqom, Al Imam Ibnu Qayyim Ibrahimah dalam keterangan-keterangan beliau yang lain dalam kitab-kitab yang lain, beliau menjelaskan bahawa bid'ah ini dosa yang terbesar setelah syirik, setelah syirik kepada Allah, dosa terbesar adalah bid'ah, ah. lebih besar dari dosa-dosa besar. Bonaudo billah. Maka perkara bida bukan perkara yang remeh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga obatnya melepaskan diri dari perangkap senjata subhat syaitan ini kita harus memurnikan sunnah, harus memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam, mempelajari sunnah Rasulullah, mengamalkannya, mendakwakannya. Tidak boleh kita diam, ya orang-orang yang terjatuh dalam subhat bid'ah, subhat kesyirikan berbagai pengkaburan-pengkaburan dalam agama didiamkan, tidak dijelaskan, bagaimana mau selamat umat ini dari senjata syotan subhat yang lebih parah yang paling parah daripada sekedar syahwat, yaitu dosa-dosa maksiat nah, barakalafikum oleh kerana itu di awal imam bin lukui mengatakan subhat ini lebih parah Daripada syahwat. Nah, kemudian kata beliau: Balhuar Rasul fi kulli seintah tajuj ilahi laimatu fil ilmi wal amal, laiutalakqo illa anhu, wallaiyukhad illa minhu, falhadiy kullu dairun ala akwalhi wa afgalhi. Subhanallah. Ya, Rasul sallallahu sallam, seluruh manusia, tokoh-tokoh umat. Imam-imam setelahnya wajib mengembalikan perkaranya kepada sunnah Rasulullah. Mereka butuh kepada sunnah Rasulullah. Nah, maka petunjuk itu beredar semua kepada sunnah Rasulullah, kepada ucapan Rasulullah, perbuatan beliau. Wa kulumah karojanah fahuadolal dan semua yang keluar dari sunnah Rasulullah itu kesesatan. Semua itu kesesatan kata beliau rahimahullahu taala Fa iza aqada qalbuhu ala dhalika wa'arada amma siwa wa wazanahu bima ja'a rasul fa in qabilahu la li kauni dhalikal qail qalahu bal li muwafaqatihi lirrisalah walau qalahu man qalahu fa hadzal min fitnati syubuhat Naam Apabila seseorang telah meyakini dalam kalbunya Terkait dengan sunnah Rasulullah ya Dan dia berpaling dari selain sunnah Rasulullah Dia menimbang segala sesuatu dengan sunnah Rasulullah Jika sesuatu itu mencocoki sunnah Rasulullah Dia menerima Dan penerimaannya itu Karena mencocoki sunnah Bukan karena bulan-bulan Dia menerima sunnah itu mengamalkannya Karena apa? Karena dalil Bukan karena individu-individu Fulan-fulan-fulan Karena dalil Dia menerima sunnah itu Bukan karena ta'asub Bukan karena taklid Begitu pula jika sesuatu itu menyelisih sunnah Rasulullah Dia tolak Sekalipun diucapkan dan diamalkan oleh siapapun Dia menolaknya Dia tidak fanatisme Mentang-mentang karena yang melakukannya bulaan tokoh dia tokoh besar, padahal menyelisihi dalil, menyelisihi sunnah Rasulullah, maka dia menolaknya. Inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari fitnah syubhat. Wa infatahu dalik asobahumin fitnatiha bihasmi mafatuhuminhu. Sejauh sebesar apa seseorang itu luput dari sunnah, melenceng dari sunnah, maka sejauh itu pula, sebesar itu pula dia terfitnah. Dengan fitnah syaitan yaitu subhat Nah Ya Berbanding lurus sejauh mana pelencengan Seseorang semakin jauh dari sunnah Sebesar itu pula dia semakin Jatuh ke dalam subhat Fana sallallahu salamata wal afya Hadihil fitnah tutansya' tarotan min fahmin fasidin Wa tarotan min naqlin kadibin Wataratan min hakin sabitin khafa al rojulil falam yzfar bihi. Wataratan man min garadin fasidin wahwan muttabah. Fahiyah min amah fil basiratil wafsadin fil irada. Fitnah ini kata beliau, bisa terjadi dan menimpa seseorang terkadang karena sebab fahmin fasid, pemahaman yang rusak, pemahaman yang buruk, jelek pemahamannya. 6 nah, Maka terjatullah dia ke dalam syubhat atau terkadang naklin kadhib, nukilan yang dusta. Nah, ini juga. Ya. Ada orang membawa berita dusta. Akhirnya dia berpegang dengan berita itu. Dia melakukan sesuatu berdasarkan berita itu. Ternyata berita itu dusta. Terjadi penyelewengan. Karena sebab apa? Naklin kadhib. Maka ini ikhwan fillah azzakumullah. Ini sangat penting. Dan ini menjadi tambi buat kita semua Di zaman-zaman fitnah seperti ini ya Banyaknya gelombang fitnah Jauhnya manusia dari ilmu Banyaknya kemungkaran subhat Fitnah semakin besar semakin dahsyat Maka hati-hati Dalam menukil sesuatu Nah Jangan sampai kita menjadi sebab Seseorang jatuh ke dalam subhat Atau ke dalam syahwat Karena sebab nukilan kita tidak berhati-hati, tidak tersebut tidak meneliti barakalofikum maka jangan kata Imam Ibn Nukayyim kita bisa terjatuh dalam subhat antara sebabnya adalah karena nukilan yang dusta nukilan-nukilan yang tidak benar yang tidak dipastikan maka intabihu ya hati-hati barakalofikum dalam menukil-nukil berita hendahlah kita memastikannya nab wa min haqqin sabitin khofa 'ala ar-rajuli falam terkadang kebenaran yang sudah tetap kebenaran itu sudah jelas benar tetapi samar bagi seseorang dan dia tidak berhasil untuk keluar dari kesamaran itu tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat sesuatu itu padahal sesuatu itu kebenaran yang sudah jelas Bahkan dia sendiri telah mengatakan kebenaran itu Dan telah menjalannya sekian lama Tetapi tiba-tiba Menjadi kabur bagi dia Maka Ini salah satu Sebab seseorang terjatuh ke dalam senjata Fitnah subhad dari fitnah syaitan Nah Ini yang Makna ucapan dari para sahabat Dari sahabat Yang mulia Hudaifah bin Yaman radiyallahu ta'ala i'lam i'rif anna dalala tahakkar dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa kun wa tunkir ma kunta ta'rif wa Iya wa talawun fi Dinillah. fa inna dina Allahi wahida kata beliau ketahuilah bahawa kesesatan sebenar-benar kesesatan kan, kesesatan sebenar-benar kesesatan adalah engkau dulu Mengetahui itu perkara yang Ma'ruf, kebenaran Lalu tiba-tiba engkau berubah Untuk mengatakan itu kebatilan, mungkar Sebaliknya Dulu engkau bilang itu mungkar, jelas Dalilnya, Al-Quran, Sunnah Ucapan para salaf. Ini mungkar Tiba-tiba anda berubah, itu mengatakan hak Dulu anda mengatakan Ini mungkar, hak Sekarang hak, duduk bersama Alul bid'ah Berbualis alul bidah itu mungkar, itu batin. Sekarang anda duduk bersama alul bidah berulang-ulang, walaupun lisan anda mengatakan itu dilarang, tapi anda melakukannya. Perbuatan anda mengingkari ucapan anda. Nah, lara kalau maka dulu anda mengatakan itu mungkar, sekarang ma'ruh. Maka berhati-hati engkau dengan berwarna-warni dalam agama Allah, karena agama Allah itu hanya satu. Tidak berwarna-warni. Maasirul Ikhwa, Wallahu A'ad Rahimani Warahimakumullah Taala jamian. Wataratan min garodin fasidin wahawan muttabain. Terkadang juga subhat ini menimpa seseorang karena niatnya jelek, tujuan yang jelek, bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari menang-menangan. Hasad, dengki, kebencian Dendam Bukan lagi ikhlas Untuk menegakkan kebenaran agama Allah Tetapi sudah ada nilai-nilai permusuhan peribadi Ya, dendam Naam Ada hasad ha? Saudaranya diberi kelebihan oleh Allah Dunia Kekayaan Ketenaran Dia miskin fakir Nah, dia tidak dikenal Dia hasad Lalu dia tahdir saudaranya Bukan karena Kebenaran atau kebatilan Tapi karena dendam pribadi Ada sentimen pribadi Naudzubillah ya, Maka ini orang yang rusak hatinya Tujuan niatnya Rusak Nah Dan orang yang seperti ini selalu identik Dengan hawa nafsu Orang yang rusak niatnya itu selalu apa? berkendaraan dengan hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Fa aman fil basirah. Ya, niat yang buruk ini, hawa nafsu ini tadi kata beliau adalah bersumber dari kebutaan dalam ilmu, ya. Dia buta, dia ini jahil. Dan rusaknya niat. Rusak niat sehingga Uh, nah, Afwan, dia di sini kembali kepada fitnah subhat. Jadi fitnah subhat kesimpulannya kata beliau bersumber dari kebutaan, besirah, buta pandangannya, iaitu jahil. Yang kedua, rusak niatnya, rusak niatnya. Nah, karena Salawatullahalaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan orang yang berilmu? Nah, apakah dia tidak terkena senjata subhat? Barakalawwikum. Justru kebanyakan yang Membuat subhad adalah orang-orang yang berilmu Yang memiliki ilmu Ya Tapi tidak dilandasi dengan Apa? Petunjuk yang benar dengan sunnah Rasulullah SAW yang benar Dengan bimbingan yang benar Lalu dia Terjatuh dalam subhad Ya Dan orang yang berilmu Namun dia Terjatuh dalam subhad Ya Maka dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dia menjadi jahil Kejali Kembali dia seakan-akan menjadi orang yang Jahil Yang tidak faham Dengan Kitabullah Dengan sunnah rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. Tidak faham dengan A'malan para salaf Namfanas allallahu jalla wa ala Ini Senjata subhat, Ya Dan ini adalah senjata yang lebih berbahaya daripada sekedar syahwat barakalafikum dan seperti apa yang kita bacakan bahwa jalan keluarnya adalah harus ya mengenal sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam kemudian ikhwanifidin azakumullah wa barakalafikum juga juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang syahwat dan subuhhat atau subuhhat dan syahwat ini adalah firman Allah taala di dalam suratul a'raf pada ayat ke-175. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَٱطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُۥ وَٱطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَايَتْ وَٱطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُۥ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَذْبَحَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَٰهُۥ فَمَثَلُهُۥ Dialah kemasalul kaum yang naksir biayatina, fakusus al-qasus ala'lam yatafkarun. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, watslu alaihim. Bacakan kepada mereka, naba alladi yani ataynu ayatina, iaitu berita tentang kelompok atau golongan yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami, iaitu yani tentang badi Israel, ya yang diberikan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya sallallahu wa sallam tetapi dia menyimpang darinya, menjauh dari apa? dari ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa, alihi wa sallam maka dia menyimpang dan lebih memilih untuk memilih jalannya syaitan ya syaitan mengikuti dia fakana minal gawin sehingga dia menjadi orang yang sesat ya sesat apa gawin di sini sesat bara pandangannya ilmunya ya dengan subuhat dengan kebatilan na'am walau sy'na la rafa'nahu biha kalau kami inginkan kata Allah kami akan der angka derajatnya dia walakinnahu akhlada ilal au akan tetapi dia lebih memilih untuk tenggelam di bumi, untuk memilih kesesatan, memilih penyelewengan, watta bahawa dan memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Famataluhu permisalannya kata Allah. Kama salil khalp permisalannya seperti permisalan anjing. Ya ini permisalan sangat buruk ini. Ya, ahlul dalal. Orang-orang yang dalam kesesatan ini Permisalannya Allah Misalkan seperti permisalan anjing Wa, wa Naudzubillah Permisalan yang buruk Intah mil alaihi alhad Ya Permisalan anjing ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jika kamu menghalau dia Menghalangi dia Dia mengulurkan lidahnya Ya Dan jika kamu membiarkannya Dia tetap mengulurkan juga lidahnya Intah mil alaihi alhad Au tatruku hi alhad Zalika mathalul qaumi alladhina kadzdzabu bi ayatina itulah permisalan kaum orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami faqashu sil qasasho laallahum maka kisahkanlah kisah-kisah seperti ini mudah-mudahan mereka mau berfikir, mau mengambil pelajaran dengannya Naam demikian ikhwan fil din sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang terjerumus ke dalam fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat sehingga ini sangat sulit ya tidak bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala seperti anjing ya yang engkau menghalau dia melulurkan lidahnya atau engkau meninggalkannya dia pun tetap menjulurkan lidahnya panas Allah Sallam waalaikum salam enam selanjutnya Jenis fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Naam. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Wa amman na'u'u thani minal fitnah, fitnatu syahwat. Adapun jenis kedua dari jenis fitnah adalah fitnah syahwat. Wa kada jama'ah subhanahu wa ta'ala bayna dhikril al-fitnataini fi qawlihi kalladina min qablikum kanu asadda minkum kuwatan wa akthar amwalan wa awladan. Fastamta'u bi khalaq, fastamta'u bi khalaqihim, fastamta'tum bi khalaqikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan juga dua fitnah tersebut, yakni syubhat dan syahwat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surah At-Taubah. Kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah, yaitu Permisalan orang-orang sebelum kalian Yang mereka itu lebih kuat dari kalian Atau lebih banyak harta Dan anak-anaknya Naam Maka hendaklah mereka itu Bernikmat-nikmat dengan bagian mereka Yang di bagian mereka di dunia Wa Dan hendaklah pula kalian Bernikmat-nikmat dengan bagian kalian Kata Imam Ibn Qayyim ayat tamattuu binasibihim minad dunyaa wasyahawatiha tsumma qaal wa khuttum kalladzi khaadu fa hadzal khaudul bil baathil wa huwa syubahaat di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa khuttum kalladzi khaadu ya jadi mereka ini bernikmat nikmat dengan bagian mereka di dunia dengan syahwat-syahwatnya kemudian mereka ber Nikmat-nikmat dengan subhat dengan kebatilan, itulah firman Allah Taala. Wahdum kal dari Qur'an. Nah, kalian berdalam-dalam, sebagaimana mereka berdalam-dalam. Maksudnya tenggelam dalam kebatilan dalam subhat. Nah, sehingga ayat ini Allah Subhanahuwataala juga memberitakan pada kita tentang dua senjata syaitan, yaitu syahwat dan subhat. Na. Fa ta'ala fi hadzal ayati ila ma fasadul qulubi wal adyan minal istimt' bil khalaq wal khaudi bil batil li anna fasada ad an yakuna bi i'tiqadil batil wat takallum bihi aw bil amali bi khilafil ilmi as Kata beliau rahimahullah bahwa Allah taala mengisyaratkan dalam ayat ini sesuatu yang Dengannya menjadi sebab rusaknya hati dan agama. Ya, apa sebab yang merusak hati dan agama seseorang yang merusak kolbunya, niatnya tadi dengan agamanya, merusak amalannya. Yaitu yang pertama alis timtak bil kolak bernikmat nikmat dengan syahwat dunia. Ya, dengan perhiasan dunia. Barakahalafikum ini menjadi sebab rusaknya hati dan rusaknya agama yang kedua bil khawdi bil batil yaitu dengan berdalam-dalam dalam kebatilan maksudnya dalam subhad maka ini terkait dengan subhad ya. maka kerusakan agama itu adalah dengan keyakinan yang batil dan juga dengan amalan yang menyelisihi ilmu yang benar nah jadi agama seseorang itu menjadi rusak karena rusaknya niat dan rusak rusak pula amalan itu tidak sesuai dengan apa ilmu yang sahih, tidak sesuai dengan uh, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal awal hual bidah wa mawalaha. Maya kayam pertama adalah bidah dan jenis-jenisnya dan yang kedua adalah fiskul amal kefasikan. Ya bidah berarti terkait dengan apa tadi subhat. Ya berbantahan-banta dengan kebatilan itu subhat ya dan sumber ya penyakit subhat ini adalah bidah-bidah. Naam. Dan kerusakan amal atau syahwat tadi adalah menimbulkan kepasikan Ya, kefasikan, kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti Barakallahu fikum. Perkara bida ini adalah perkara yang dahsyat, yang berat, yang menjadi sumber apa, subhat. Ya, terjatuhnya seseorang ke dalam berbagai subhat-subhat. Fal awal pasadun minjihatis subhat, wasani minjihatis syahwat. Maka kerusakan yang pertama, yaitu bida-bida dari arah subhat, dan kerusakan yang kedua. Yaitu kepasikan kepasikan adalah dari arah syahwat. Walihadakan asalabuya kulul ihdaru minan nasi sinfein. Sahibahawan kade fatanahu hawahu wasahibah dunia amathu dunyahu. Oleh karena itu para salafuna soleh, ya para salaf kita, para ulama kita terdahulu mengatakan ihdaru minan nasi sinfein. Tahdirlah, berhati-hatilah kalian dari manusia dengan dua jenis manusia. Naam, yaitu manusia yang pertama, sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, hawa nafsunya telah mengendalikan dia. Ini orang yang terkena dalam bid'ah-bid'ah subhat. Dan yang kedua, sahibu dunia yang dibutakan oleh dunianya. Ini syahwat, yang terkena dengan syahwat. Nah maka para salaf mentahdir yang demikian itu dalam ucapan mereka yang lain ihdaru fitnatal alim alfajir wal abidil jahil fa inna fitnahuma fitnatun likulli maftunin juga para salaf mengatakan berhati-hatilah kalian dari fitnahnya orang yang berilmu fajir orang yang berilmu tapi jahat ya dan orang ahli ibadah tapi jahil nah, sekarang antum menilai apa yang dimaksud alim al-fajir dan apa yang dimaksud al-abid al-jahil mana yang subhat, mana yang syahwat orang berilmu tapi jahat orang ahli ibadah tapi jahil ha. mana yang terkait dengan subhat al-abid al-jahil itu yang terkait dia ahli ibadah tapi jahil dia jatuh dalam bid'ah-bid'ah karena kejahilan. Nah, ya. Orang yang berilmu fajir, fa dia jatuh dalam syahwat. Bahara kalau Maka para salaf mentahdir dari dua ini. Ya, karena fitnah keduanya adalah fitnah likulli maftun, fitnah untuk segala fitnah. Ya, ini terkumpul di dalamnya fitnah subhat dan syahwat. Oleh karena itu, ya. Orang Ahli ibadah Ahli ahli ilm Ini juga dalil bahawa ahli ilm Isyarat yang menunjukkan orang yang berilmu Lebih afdal daripada ahli ibadah Ya Nah, tentunya ahli ilm Yang benar ya, Juga ahli ibadah yang benar Ilmunya benar Ibadahnya benar, mana yang lebih afdal Yang lebih fokus Yang lebih Apa namanya Oh uh, lebih fokus dan lebih condong kepada ilmu ini lebih afdol daripada orang yang lebih fokus, lebih condong ibadahnya daripada ilmunya ya dan ini jelas dalam hadis ya Rasulullah SAW mempermisalkan apa? Hah? ahli ibadah dengan ahli al-ilm seperti apa? cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang-bintang di langit Nah, masalul ilm, uh, masalah ahli ilm, wah wahli wa wal awid, kemasalil kumar, wasairil kawakib. Permisalan ahli ilmu itu seperti cahaya bulan purnama dan permisalan ahli ibadah itu seperti cahaya bintang-bintang di langit. Apa maksudnya orang berilmu itu menerangi seluruh ufuk seperti bulan di pur, malam purnama, menerangi semua ufuk. Adapun bintang-bintang itu hanya menerangi di sekitarnya saja. Hanya di sekitarnya saja. Naam. Ya, kemudian ahli ilmu manfaatnya bukan pada dirinya saja, manfaatnya pada orang lain karena dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Adapun ahli ibadah manfaatnya untuk dirinya saja. Ya, tidak melampaui orang lain karena dia beribadah untuk dirinya. Sholat. qiyamul lail, puasa untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Adapun ahli ilmu, Dia selain untuk dirinya untuk orang lain Itulah makna daripada Sabda Nabi kita ya, Permisalan orang yang alim Alal abid Kamathali Al kamar Wasairil kawakib ya, Seperti permisalan Bulan dan seluruh bintang-bintang di langit Naam Maka seorang yang berilmu ya, Di sini dua-duanya Rusak di sini Berilmu tapi jelek, dia jahat orangnya fajir, ya sehingga dia jatuh ke dalam syahwat, dia menyelisihi ilmunya, ya dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Adapun nabi ibadah, dia beribadah tapi jahil, ibadahnya tidak di atas ilmu, akhirnya jatuh dalam bid'ah bid'ah, dalam subhat. Nah maka ini semua fitnah yang ditahdir oleh para salaf. Ya. Nam. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Fa fitnatush shubhat tadfa'u bil tudfa'u bil yaqin wa fitnatush syahawat tudfa'u sabar. Walidzalika ja'ala subhanahu wa taala imamata taddin man munawwanatan bi hadzainil amrayn. Fakal waja'alna <tussuk> <tussuk> binhumma immatan yihduna bi amrina lama sobaru wakanu bi ayatina yukinun naam alam apakah sudah capek Istirahat 10 menit, 5 atau 10 menit naam iya, daripada dilanjutkan nanti <tussuk> tidak yang masuk para kalafikum lah bahas kita scoring 5 sampai 10 menit kita lanjutkan karena sekarang masih jam 11. 11 lewat 5 menit. Nah, masih ada setengah jam lebih. Nah, ini cukup banyak insyaallah bisa kita uh, lanjutkan. Naam. Barakallahu fikum. Tafadhol. Tayib, <tuh> bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istofa amma ba'd. Ayuh al ikhwatu fillah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah kita melanjutkan keterangan al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayidisyaiton. Kemudian beliau mengatakan Bahawa wa aslu kulli fitnatin inna ma huwa min taqdimir ra'i 'ala asy-syar'i wal hawa 'alal 'aql fal awal aslu fitnatish shubha was-sani aslu fitnatish syahwa bahwa asal fitnah baik berupa syubhat atau syahwat itu adalah bersumber dari mendahulukan akal di atas syariat dan hawa nafsu di atas akal. Ya perhatikan mendahulukan ra'yu, ra'yu itu pendapat. Mendahulukan pendapatnya logikanya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendahulukan hawa nafsunya daripada akal sehatnya. Nah, maka yang pertama adalah asal fitnah subha. Yakni mendahulukan ra'yu pendapat daripada syariat daripada Al-Qur'an dan sunnah maka ini adalah fitnah syubhat <tuh> Adapun mendahulukan hawa nafsu daripada akal sehat maka ini adalah asal fitnah syahwat Naam maka kata beliau fa fitnatus syubhat tudfa bil yakin wa fitnatus syahwat turfa'u sabar Fitnah syubhat bisa ditepis dengan al yakin Ya, dengan keyakinan, yakin terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Al Quran dan Sunnah. Ya, kita yakin, tidak ada keraguan. Maka dengan ini penyakit subhat senjata subhat itu akan Ditepis Ya, dan fitnah syahwat Ditepis dengan sober, sabar. Yani sabar dalam ketaatan. Ya, sabar di dalam menjalankan amalan-amalan soleh, ya, dan tidak diungguli dengan hawa nafsu, sehingga akal sehat dari hamba tadi itu terungguli dengan hawa nafsu tersebut akhirnya dia jatuh ke dalam dosa maksiat. Nah, maka itu ditepis dengan sober, berarti dengan yakin dan sober. Sehingga kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepemimpinan dalam agama ini dengan dua sifat tadi, ya, dua sifat tadi, sifat yakin dan sifat sabar. Ya, dalam firman Allah Taala, wajal namin hum aimmatan yahduna nabi amrina lam masobaru wakanubi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan diantara mereka pemimpin-pemimpin yang yahduna nabi amrina, yang mereka berpetunjuk. Dengan perkara kami, urusan kami kata Allah Subhanahu yani, Wa Taala, iaitu di atas hidayah. Ya, mereka itu di atas hidayah dari para pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Allah Taala. Apa sebabnya lam masoh baru? Yaitu ketika mereka bersabar, wakanu bi ayatina yakinun dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Berarti dengan dua hal ini, bisa kita menepis ya subhat dan syahwat dengan al-yakin dan as-sober dengan al-yakin kita terselamatkan dari subhat ya yakin bahawa kebenaran itu al-quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat para salaf nah maka dengan keyakinan ini kita akan terhindar dari apa? penyakit subhat ya karena Islam ini jelas agama Allah sudah terang benderang seperti siang malamnya seperti siangnya karena jelas tidak ada subhat ya sehingga kita harus yakin dengan itu nah maka dengan yakin akan tertepis penyakit subhat dan dengan as-sober tertepis penyakit syahwat kita sabar dalam ketaat kepada Allah di atas taqwa Allah sabar dalam mendakakan perintah Allah sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala nah maka dengan dua sifat ini, Allah Ta'ala mengangkat kepemimpinan ya, di muka bumi ini. Barakalawfikum. Dengan dua sifat ini. Dua perangai ini. Al-Yakin dan Al-Sobar. Dan dengan keduanya ini, tertepislah dua senjata syotan. yaitu senjata subhat dan syahwat. Nah. juga Allah taala mengumpulkan keduanya yakni sifat as-sabar dan al-yaqin di dalam firman-Nya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar saling berwasiatlah dengan kebenaran dan saling berwasiatlah dengan kesabaran kebenaran yaitu al-yaqin ya kebenaran itu adalah al-yaqin yakin naam dan kesabaran berarti Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di atas keyakinan dan kesabaran demikian pula Allah Ta'ala mengumpulkan keduanya di dalam firmannya wazkur iba, wazkur ibadina wazkur bin ibadina ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar nah ingatlah ya pada hamba-hamba kami yaitu ibrahim ishaq dan yaqub para nabi ya mereka itu ulil aidi wal absar pemili aidi dan absar al-aidi adalah wal quwa wal adhaim yaitu kekuatan ya dan keteguhan yakni keyakinan wal ya. <tik> absar basoir yakni fi amrillah basoir fi amrillah yakni berilmu di atas perkara Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala mengumpulkan di sini al yakin dan as sabar sabar di dalam apa? menuntut ilmu berilmu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala nam barakalafikum kemudian kata imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa qadaja'a fi haditsil mursal kita tinggalkan beliau menyebutkan hadith tapi mursal hadith yang terputus nam yakni uh, semacam hikmah Ya, maknanya sahih barakahlofikum. Tapi kalau hadisnya mursal, hadis mengkoti terputus itu hadis yang lemah. Tapi maknanya sahih, kita bahas. Ya, dia mengatakan Inna yuhibbul basar an nafi' da'inda di shubhat, wa yuhibbul akal al kamil indahululishahwat. Ya, disebutkan bahawa Allah Taala mencintai orang yang memiliki pandangan yang menembus dalam menepis subhat-subhat. Nah, maksudnya dia bisa melihat subhat dan Allah mencintai akal yang sempurna yaitu ketika dia bisa melepaskan diri dari syahwat. Nah, jadi di sini para kalafikom uh, subhat itu bisa ditepis dengan ilmu ya dan yakin dan syahwat itu bisa ditepis dengan akal yang sehat, yani menggunakan akal ini memikirkannya. Akibat dan buruknya mafsadat dan maslahatnya, sehingga ketika kita tahu bahwa dosa maksiat itu memberi mafsadat, ya menjauhkan, merusak maka orang yang berakal sehat akan meninggalkannya, karena itu merusak. Itu yang dimaksud. Ya barakalafikum bahwa dengan akal sehat, akal yang sempurna akan melepaskan seseorang dari apa? Dari kungkungan syahwat. Nah abi kamalil akli was sabar tudfa fitnatush syahwah maka dengan kesempurnaan akal tadi dan kesabaran menepis fitnah syahwat dan kesempurnaan basirah ilmu dan yakin akan menepis fitnah syubhat demikian para fikum kemudian beliau menjelaskan idza salimal abdu min fitnatish syubhat was syahwat hashalahu a'zhamu ghayataini matlubataini bihima Ta'adatuhu wa falahuhu wa gamaluhu wahumaa al huda wa rahmah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan seorang hamba dari dua senjata fitnah syaitan ini subhat dan syahwat, maka akan terhasilkan bagi hamba itu dua hal yang agung yang dituntut dan puncak yang dituntut dalam kehidupan dunia ini. ...yaitu sa'adatuhu wa falahuhu wa kamaluhu... ...kebahagiaannya... ...kesempurnaan... ...na'am... ...keberuntuk kemenangannya... ...dan dua hal itu adalah... ...al-huda wa rahmah... ...na'am akan dia mencapai petunjuk dan rahmat... ...dari Allah subhanahu wa ta'ala... ...maka seorang hamba yang... ...terselamatkan dari subat dan syahwat... ...akan mendapatkan keutamaan... dia Berbahagia di atas petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagia dan menjadi orang yang dimenangkan oleh Allah dengan dua hal, yaitu petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau menukilkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. 6. Nah, di antaranya firman Allah Taala. فوجد عبد من عبادنا أتيناه رحمة من عباد منع من عندنا وعلمناه من لدن علما. Keduanya, iaitu yani Musa dan pemuda yang bersamanya, mendapati abd dan min ibadina. Jadi yani Nabi Khidr alaihissalam, ya, a'tainahu rahmatan. Kami telah memberikan kepadanya, iaitu yani kepada Khidr, rahmat dari sisi kami. Dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Maka di sini Allah mengumpulkan dua sifat kepada Nabi Khidir. yaitu rahmat dan ilmu. Rahmat dan ilmu. Ilmu adalah petunjuk. ya Petunjuk. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkait dengan ashabul kahfi. Rabbana atina min ladun karahmatan wahayyilana min amrina rasyadah wahai roh kami berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah rahmat kasih sayang dan berikan pula dari perkara kami rasyada yaitu bimbingan ilmu ya bimbingan ilmu adalah petunjuk nah, ar-rusdu yang dimaksud di sini adalah petunjuk jadi ar-rusdu wal huda itu dua kalimat kata imam Ibnu Qayyim seperti islam dan iman fakir dan miskin bir dan takwa ya juga rusdul huda kalau disebutkan satu-satu maka rusdu maknanya petunjuk kalau disebutkan satu-satu al huda bermakna rusdu tapi kalau disebutkan bersamaan maka beda maknanya ya al huda adalah ilmu ar rusdu adalah amal al huda adalah ilmu ar rusdu adalah amal kalau disebutkan apa secara bersamaan Ya, jadi petunjuk adalah ilmu yang hak dan rusdu adalah amalan yang benar, amalan soleh. Nah, di sini dalam ayat disebutkan sendiri oleh Allah. Berarti rusdu bermakna huda Maka Allah Taala menggandakan dua sifat, yaitu sifat rahmatnya dan sifat petunjuk. Bagi siapa fikum, bagi orang-orang yang diselamatkan dari syubhat dan syahwat, dia akan mendapatkan ...petunjuk dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ayat-ayat yang banyak sekali... ...yang terkait dengan hal ini. Barakalafikum ya Allah subhanahu wa ta'ala... ...menyebutkan dua sifat... ...petunjuk dan rahmat. Di antaranya adalah... ...firman Allah subhanahu wa ta'ala... ...yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' Allah ta'ala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki... Dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki Di dalam ayat yang lain Barang siapa yang mengikuti petunjukku Maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara Siapa yang mengikuti petunjuk Allah Huda, Hidayah Berarti dia orang yang mendapatkan hidayah Maka jaminannya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara Ya, Tidak sesat di dunia, tidak sengsara di akhirat Itu penafsirannya tidak sesat di dunia, tidak sengsara di mana Dia yaumul akhirah. Ini orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Tetapi waman a'raddo 'an dzikri fa innalahu ma'isyat tandongka wa anahsyuru yawmal qiyamati Akan tetapi barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Wal maksud kata beliau yang dimaksud adalah mansalimah minfitnatil shubhat was syahwat jumi alaubain al huda war rahma wal huda wal falah barangsiapa yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah shubhat dan syahwat maka akan dikumpulkan padanya iaitu petunjuk dan rahmat demikian pula petunjuk dan al falah iaitu kemenangan. Nah petunjuk dan rahmat Allah serta kemenangan Allah subhanahu. Allah Taala, lalu beliau menyebutkan dalil-dalil yang terkait dengannya. Nah, Wallahu Taala ala, ala alamis waabar kelafikum. Saya kira cukup kita cukupkan sampai di sini dari apa yang diterangkan oleh beliau Rahimahullahu Taala. Kesimpulannya bahwasannya, barakallafikum senjata syaitan. Dari dua bentuk tadi Subhat dan syahwat nah, Tidak ada jalan untuk keluar darinya Melainkan kita harus memiliki Ilmu terhadap Syariat Allah Subhanahu SWT Sehingga kita berada di atas Petunjuk dan keyakinan nah, Dan sebaliknya Kita menjauhkan diri dari Kejahilan ya, Yang ujungnya Akan mendapatkan kesesatan Lawan daripada huda Nah Demikian pula barakalofikum Kita wajib mengenal Sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa salam nah, Sehingga kita akan keluar dari Penyakit subuhat Adapun syahwat Adalah dengan as -shaber. ya Dengan bersabar barakalofikum Iaitu dengan ilmu yang kita ketahui Yang kita miliki Dengan amalan-amalan soleh kita Kita bersabar dengan Menimbang dari kemaduratan, ya kemaksadatan, dosa-dosa maksiat atau syahwat yang akan menjerumuskan kita nah, ke dalam tipu daya setan yang juga bisa berujung kepada syubhat dari syahwat menjadi syubhat akhirnya bisa kita tertimpa dengan kedua-duanya. Nauudzubillahimindzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari dua fitnah tersebut Dan menjadikan kita dari hamba-hambanya yang berada di atas petunjuk Demikian di atas ilmu Di atas kesabaran Di atas al-yakin Naam amin ya rabbal alamin Terus Kita tutup dengan uh, Kafara majlis Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ikhwan sekalian Ikhwanana di ma'ahat Ahmad bin Hanbal ini di tike dan khususnya kepada Abu Na, Abu Alim, uh, siapa Haji Hababah, Hafidh Taala dan kepada seluruh ikhwah yang menjadi sebab uh, terselenggaranya, terwujudkannya Majelis Taqlim kita ini, nam semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan yang setimbang kepada antum sekalian dan kepada para ikhwan yang hadir dan juga kepada para akhwat yang terlibat yang ikut dalam majelis ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seluruhnya pahala yang besar, balasan yang setimpal. Naam. Kepada semuanya, semoga Allah taala senantiasa melindungi kita dari segala kejelekan dan keburukan dan kita Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan husnul khatimah Amin ya rabbal alamin Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Yang benar semata-mata minallah Dan jika ada yang salah Barakalofikum maka itu datangnya dari Saya pribadi dan dari syaitan Dan saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhiru al kalam Akhiru da'wana Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh ilaik Akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh